хто прасував і чистив вечірнє обрання, готуючись до незмінних увечері танців, хто домовлявся здійснити на, на радгостний сад. Ближче до десятої біля гуртожитку починали юрмитися місцеві жителі. От таких Безскрипченкові увесілля в Малинівці. І гримувати не треба. Лише двоє-троє з них мали пристойний вигляд. Решта були схожі на бандитів у найгіршому розумінні цього слова. Даруйте, чому схожі? Просто були. Софія теоретично знала, що татуювання тюремною мовою щось означає, скільки сидів, за що сидів, та не розумілася на цьому, а дарма. Тоді б знайомство із цією публікою відбулося простіше. Вся інформація, закодована на відкритих частинах тіла, була доступною. Ці люди, а в глибині душі Софія сумнівалася, що це саме так, нічого і нікого не поважали, не боялися і не слухалися. Вони прислухалися лише до власних тваринних інстинктів, і бажань Гуртожиток повний молодих красивих дівчат непереборно вабив їх і Софія чудово розуміла у що він перетвориться якщо дати їм волю А як цьому перешкодити? Об одинадцятій вечора теоретично був відбій та практично до глибокої ночі ніхто не лягав Виспавшись удень, діточки бавилися, гуляли, танцювали. Бумбили садки. Що загодно, лише не спали. З величезними труднощами командири десь опівночі виводили з кімнат гостей. Як вони проникали у замкнений зсередини гуртожиток, дізнатися було годі. Але щойно, здавалося, пройдеш по всіх кімнатах і переконаєшся, що все тихо, нікого із сторонніх немає, аж гульк, то в одній кімнаті, то в іншій підозрілий шурхіт, шепіт, шури, мури. Софія не боронила козі лісу, якщо шури-мури були із своїми хлопцями» та здебільшого мури відбувалися у примусовому порядку. Перелякані дівчатка щиро дякували за звільнення від непроханих і страшних кавалерів. Зате симпатії до власної персони Софія собі цим аж ніяк не додавала. Просити залицяльників вийти геть доводилося наполегливо, але делікатно. Панове колишні зеки примусу не терпіли і вимагали поваги до власної величності. На ви, через даруйте і перепрошую, але голосом залізного Фелікса, Софія нарешті випроваджувала останнього з них, зачиняла зсередини засув і замок і вичавлена, мов лимон, поверталася до свого помешкання. Кімната, досить величенька, водночас мала правити і за медичний ізолятор. Оселилася там Софія разом із Жабкою. Ну, зовсім приємно розпочавшись у вагоні, знайомство тривало подібно. В медицині лікарка не тямала нічого, хоч мала диплом медсестри і закінчила три курси медінституту. Справжнє її покликання було в іншому. Вона дуже надавалася до, ну скажімо, до фізичних вправ певного сорту. Від першого ж чоловічого погляду, незалежно від якісних показників представника чоловічої статі, коліна секс-терапевта миттю розліталися на ширину плечей. Попри її вирячені очиці і широченькі вустонька,